اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سوافات سورہ سبانہ مسر شروع دریو سورتن کې رد و شفاعت قاری سبا کې رد و شفاعت قاری پاتر کې پاگید اللہ لیا یاسین کی دلیل نقلی سورہ سعفاتنا ترسوری تر دلیو سورتن کی عجز مخلوقات و بیانے سعفات کی کې د مخلوقات و عجز بیانے دعوید سورت عجز المصطفیم خلاسہ سورت دادا سورت کی دلیو قسم مخلوقات و عجز دیں دا انبیاء علم السلام عجز بیانے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام یونس علیہ السلام دې ټول ماتا اجزي کړه او بیا به ایجز بیان کید ملایکو ایجز وبیان کید پیرانو ا معنیږي زجر او تکلیف ته بشارت دی مونږ سوره ممتاز ہے فعز المستفین سرا دیگه دان بیار مسالم عجز بیان کړل دي د مخلوقات او عجز بیان کړل دي عز المخلوقات او سوره ممتاز ہے فذبح ابراہیم علیہ السلام سرا اول کې شوي ذکر کای په مسلہ توحید او عجز بیان یې زموږ لایکو 545 شاهد دي اغا سبترون کی ملائک پا سبترولو سرا پا زاجرات زجران او شاہد دی شرون کی بادونا پا سره سرا اغا شرون کی بادونا چواریس چڑی یوملکن ابل مل توڑی پا تالیہات زکران او شاہد دی لستون کی ملائک پا وحیدرا پا لستو سرا دا پا دی شاہد دی ینلا کو لوا هی چیکنن کرسساسو کرسز یو یو الله خلاصون کی بل سو خلاصون کی نشاں رب السناعت رب دې اسمان او رب دې زمکو دلته رب مفرد راوړو او کلا کلا رب تسنیه راوړي د تسور رحمان کی رب المشرقين ورببول مغرری او کله جمع راړي مضمل کې بول مشارق و کله جمع راړي حال ور مشرق و او مغرریبې نم رادي او کله چې تص را وړي د اوړ او د جمع مشرقې او پر دراونی نو جن سي مشرق او جن سي مغرب تن اخلي دوي جن دالفاظ بدل لوري په قران کې کلم مفرد دراولي لقدلتا نو نو سي مشرق او مغرب تن اخلي کله تصير اوني تک رحمان کې د وړو د جمي مشرق و مغرب تن او کلا جمع روڑی دا هر ځان زان زان مشرق و دا هر ځان زان زان مغربی دا هر ورد مشرق و مغرب تن امرادی زک جمع روڑی او, او رب دید مشرقونو رب المشارق دلته جمع روڑا فا اعتبار دا هر ورد دا راختو سر جتن من خستکر لی اسمان نزدی وخائز سورو سرا سورو کی درے پیدی دی اسمان دا پارا خائزتے شیطانان پیوشتے او لا رب خلق امی دلاری زریادان مندر و زریادا من کل شیطانی مارد او د پار دی پادت دار شیطان سرکشنا سطوری مگر ذار شیطان سرکشنی فاضل تراوی لاسمونا وغنی شی خو دے اگر دل یو چته تا وی شری کیږي و دار طرف نا دوحوران پرتن سره اوجود پر رازاب دے همیشو واسبو لازم همیشو الامن پر خطبتا مگر او سوچ ټونگو گټونگا نور بسی په سی شہابون شغله زلی کې شغل از ژوند کې پاګمان هیڅ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل ناسوم ناسه پر اسمان د धर्म نشغلر اعلی نبی عليه السلام دوه صابون تپوسو پوسو کوچه جاهلیت په وخت کې د دې شغله باندې کې خلق وسه صابو فرمای چې اخر خدای نه زیوا چې پدیش پوان دی سوکی ذاتمند سړی دنیا نرازی راضی دنیا تا یا دنیا نزی نبی علیہ السلام و تو فرمیل دا سندہ دا, دا خو شیطانان بر علاڑش و اکسار نکین دل پاسن پسطوری بانی ویشتے شی نا شیطان مخ کیو دا لمب پاگ پسی اللہ من خدفل خطبتا خد مگر آغا سوچ ٹونگاو کی ٹونگا نور پسیش پاگ پسی پا لمب ذلیدون کین فَاسْتَبْتِهِمْ تَفُوسُ قَادِوْنَا دیو سَخْتِ دَا پیدَائشْنَا یا آجی پیدا کردی ما یقین ما پیدا کرلی دیو من تین اللازبو داختِ تارجنِنا اَهُمَا شَدُّ خَلْقَنْ اے دیو سَخْتِ دی پا پیدَائشْنَا پا جوڑو لکی دل خلق بانا جوڑو لنی دل دل دل خالق بانا جوڑو لنی نه دل دل دوم خالق <سؤال> انشاء الله <سؤال> مشي ایا دې صح دی بجړول کې نو هغه سو جما جوړ کړ دي یسین ما پیرا کړی دي وزرا دا غا کټل ترجمه نه بلکې تعجب کې ته او ټو کې کای دیو 10000 ور کې پین کار د قران او کلاچ 15 ور کرشین 50 لې او کلاچ 20 نه نه نوټو وخت پورې کوي او وای جو ان هاذا ایلا <سيئلّا> سیر موبید مگر جادو کارا دے زجر پینکار دا آخرت او کلاچی منگا مرشو او شو منگا خاورے او دوکی ایمون برا پورتک شو یا پکاران زمون رنبی پوایا نعم او او تاثب زلیلہ فیننا ماہیا یکن را دارا پورتکی دل زجرتو واحدا جرک دے یو جرک یو دے دا اغنف خصانی دا ک دېم ځلې پم شپلې کې پوکېو شي دیو برابر پور شي پداخ کې دې ينزورون ور به بلتا نو ګوې سوزو دا دا ورځه قیامت دا دا ورځه بیلتون هغه چې تاسو ته تکذیب کوم آزا یو او به دې شي دا چې دا ورځه بیلستون دا هغه چې تاسو ته کوم جمع که اغغسان چې زالیمان دی او جوڑی دی او ازواج ازواج نمرات اغسو دی چه دیو پا عمل باند روانو موالی متنزیل ہوئی قطادن نقل که کل من حمیل عمل هم هر اغسو چه دیو پا عمل باند روانو که اغب یا ارسو کی موریدانی که مقتدیانی که ادبائی ما کان یعبدون اغه چې دې بندې کولا ما کان یعبدون تسهیل وای ما کان یعبدون منل اسنامی والادمین چې هغه بوتان هغه بني ادم دیو چې چې باندې کولا هغه درغاوني بوتان او هغه بني ادم دې ټول راکور تاږي نو غره تا اولیاء بقدیا او سو کوي چې نن اولیاء ولذ الله سیبطون اور دغه قیامت کې د دغه ولې را پورته کړي او ما کانې وو دونه مراد هغه بندگیګان دی تصیل د آیات لاندې شریح کړي صاون کان من الرسالم والادمين چې بني آدم دی کو انسانان دي او هغه چې په بندگی د غیر باندې خوشاله او کې ته بندگی خلق او راو جو خوشاله او کمش نه یې کان نه د قیامت تکلیفونه پدړای हिंदूनिलै बिरल्लाना दलता अघनी कांदी چې د هغه بندگی ادم دی چې د هغه بندگی کې دایو خوشاله وو بشر خوشاله کېدو چې بشر خوشاله ندا تاو مشرکین سره یوځه او اور ته دي هندونیلै बिरल्लाना فادوم فادوم لار سم کې جوتا الای سراتل جهیم په طرف دو زاد جانم بیا با لوی وقیفهم و درویدی دیوانات پوس کې دیشی تپوس وکاو سیتا سوزراش دیو بنم زاد نه کوي بنهوم یم برک دینان مستسلمون منقات وای تایبدار وای واغبر بازو مخه کې باځونه بازونه ورته د سوالون تپوسونه وکای تالو نووی تایبدار انکم یک انتاس وئی راتله مونږ ثاني یمین په طاقت سره تاسو خپل خپل طاقت استعمالو یا یمین معنی په قسم سره تاسو مونږه قسم کوړ چې دا کار وکئ او یا یمین معنی په دنيو کوه ترخنه دنيو کوه طرف نو راتله مونږ ورغلو او راتله مونږ زور سرا یا راتلې موږ ته د ښي طرفنا یا راتلې موږ ته په قسم سرا د ټولې معنی وقيفهم راتلې موږ ثاني اليمين د ښي طرفنا ان اليمين په قسم سرا ان اليمين په تاق سره او ووي دي مطلب تکونو بلکې نیتاسو مینان نو زمان پتاسو باندی من سلطانی زور بلکو تاسو قوم تواغین سرکش سابی چه پنگوانی عذاب زمان دارف یکن منگی سکون کی پاویناکم من گمرا کرو تاسو ولی انا کن نغاوینو اغویناکم ای دعوناکم ال غوایتی رابلی موی گمرا ایتان ولی زکا انا کن نغاوین منگو گمرا من گمرا ہو انگی راشزان لڑا برا نو ځان سره تیار کوو په انعام یقینا دې پداو راس بازار کې او مشتريکونو ګډ وړ امن دغه شانتي بدلو ورکو به مجرمين نافرمان وتا انهم یقینا دې قانون چې ویل شي دی لا اله الا الله مشاجت رواه مگر یو الله یستكبرون او دې دلوا د دل څنګه وکم مراد ددینک کلمت التوحید ایزا سمیعو کلمت التوحید یا سکبیرون مدارک دایات لان نقل کردی و ایزا سمیعو کلمت التوحید یا سکبیرون او ابو الا شر انکار بیکو توحید نا مگر د شرک میں میں نکو بنی اسرائیل کی مخیومتی رشیو شپک سلو اختم کی زمر کی بوم راشی پنزت سلو اختم کی او سواج کوم راشي پينځم ايات کي توحيد نروگردانو تکبر کوم ويقولونا اويبي اينل تاريخ ام پريو پريو پلمزدگار بشائر مجنون دوي دوينا د شائر ولي وني وګور پیغمبر دسو شاعر پیغمبر دسو هي مجنون دا مسله ساده چې توحيد مسله کې خلک به بد ووي ردي بد ووي دانی جتا تاو زندہ باد چھوئی شعبا سے با در کھین بل جا بل حقیم بل کرات لکر لی پیمان بر پاک سرا تصدیق کر لی دلی شو یقینا تاسو سکون کې دا عذاب دردناک بل دنش در کولی مگر داگی چامل مکو اللہ عباد اللہ مگر بندگان دا اللہ دی سنا من لیکن بندگان دا اللہ چونشی دا کسان دیو دپارا خوراک دے معلوم اے وی او دی پیزت مکرمون دی وی کرامت وارا ددا کرامت څه شو الفوز بالجنت پس دمر نه کرامت سے جنت تل یو بژوان دانمانی کرامت خرخیادت شه پلاس یو نیک بندوانی چاغه متبیری شریعت دی دلا پلاس یو ناشناشه خرشی کرامت وی زغ <تصفح> اختیار لږې دخل نه او پس د مرنه بیا کرامت سره مکرمون جنات تلل تیز اناتینین په جنتون د نعمتونو کې به اعلی سوریم متقابلین تفتنه ویو بل ته مخامخ ګرځول به شي په یو کاسې ډکه شرابو به زواس به نه وي خوان بور کې سکون کوتا نه به جاي کې سر درد نه انوازه نلټي وې په خلاف د دنیا د شرابو اږي کې سر درد هم نه شوم دا پسندېږي چې قاسراتو طرف بند أغ زنانا وای چې بندون کې به د نظرونو په خواندانو قاسراتو طرف یا فایل له یا مفولې چې فایل شي قاسراتو طرف چې بندون کې د خپلو نظرونو په خپلو سمانه حیا ناکي بل چا ته بنګوري د خپل خوا نه او دویم که په مارنه په فول سرشی قاسرات الطرف بنشیوی پدیو نظر خواوندانو یعنی حسینی وین مقصورات الطرف ها ډیره خیسوی خان وجه بل طرف تنګوری او دریم دا قاسرات الطرف خودو بڼو والا خودو بڼو والا غټو سرغو والا دپ زنانی کې حسن ده باندې ډیره خیسوی تا نه نه نات بهدا بي زم مخنون اگې دې صدب شي اگې را صدب شي پټ ساتل شي په قالب کې شي پرودي پټ ناګمن دور نه لګې ديلې تبه دام دښان دي مخ وو کې باز نه نهيان باز سات تبو سونه و کوي نو وې اون کې لدیو یا تنن ما دوست ابي به ايته دريشتونو نا کله ذمہ شو او شمو غا خبر وروږي همبا لم دینونو راګیر کړو بیا ور راګیر شو او بیا ور څخه قبضه لاندې شو قالن او وی هل انتم متلون تو په ځای جنتی ایتاسو خبر او سن کې نو خبر به و اخلي دیو زمايو 200 دا خبر او سن کې نو خبر به والي په بنیا غا په منځ جانم کې على نو غور تدا سړې چر وکی په قسم یقینا ته لتر دین نې زیه چې علا کړې له زو او ولولا نعمت ربي رب کنه زمادر رب نعمت نوم وز حضور شو زوم در عذاب ترا غلېما ابمانه نو بیمیتین انه مګمړ کې ځون کې مگر مګ زمون دې ډوم به انم را کړې شي یقینا دا کومه بيضا لوه نو د پارا تیاری عمل دیوکی عمل کون کی ادا ورده نزولن دمی المسیح که ون از دقوم تفیر من گرزو دیده درہ پیدن تن لی ظالمین و گن دا پار دا ظالمان و ما دا ون از ظالمان دا پار گن اوزمیش گرزو لن دکا چکل نبی علیہ السلامی چه دقوم ون او جانم ینس کی راخی جنی خواب اور خونی سیزی دا لاسنگ ونش بی جانم کی راخی جنی ان نه شتون د یوهونه دا چې رازیبان پیسی جهین په من جانم کې تهلوه او چې دهغې قاننوته به دا روس شااطین سرې دمارانو شااطین نمران باران دي تابییر دی نه په شاین سره دغه کوي چیاه مار چېقبی منظرې غې ناغین طبییر په شیطان سره کوي هغې ته شیتان نوزګه تعبیر په شیاطین سره کړلې د ښا ماران او دوه سرونو شانتي بد شک لوي او یقینن دی فراغ وکې دینا ډکهي بدا دینا کھیټي بیا یقینن دی لرا پاوې ویس کاغ د ګرمو دو د جانم ذوبونو په لپاسه وبوسي بیا یقینن لله دیو خامخا جانم ته دی یقینن دی مونتلو بلاران خپل ګمرا وله مي جانم تر واستو د خپل بلارانو په طریقو د شرک او د کفر تاریخ په لیکړې یو هغه پلاراندی چې هغه نه کاند یا په کې داخل نه دی امامان اخر پته نه کې لارښويده ګمراه نه نه وي یو هغه پلاراندی چې ګمراهاني لا یتدون دي ذن امراد هغه تقليدي مذموم ده دی. چې دیو مذموم تقلید کو د ګمراهي یو تقلید محمود دی د نه کې پکارونو کې دخوا کارو که د خو خلکو خبره دا دقدین دی بیا ماله ساارم دیو دا په نقشو قدممانې ی راو غه وی شو او یقیینونه ختاشي و مخکېې نه ډیر پړونبوکې او یقین ما لګري او دو ته یرون کې نوګوره سررنګ انجامام دیرولی شو مګر بندگان د الله چون شي ما خل کړی ا بیاا د الله چون شي ننجات کې ما ته ورقتنا دانہ اسود بیان کي ديجه <تصفيق> سو نوح عليه <علیہ> السلام یقینا आवाज کړه موږ ته نوح عليه السلام ډېر خو قبولون کې مونږه پنئمل موجیبون نحنو لام د پار د قسم دي پنئمل موجیبون نحنو ډېر خو قبولون کې مونږه علا مخصوص بالمثع الک حسب دین امر رجل زیدن نمئن موجیبون نحنو پا خلاص اخلاص کریمون دارا آدل دارا دو مصیبت لوئینا او گردولیمون اولاد د مول باقین پاتی پا دنیا اولاد اگا دری بچی مون سام حاپیس سام یاپیس او نوح یو حام دے یو سام دے بل یاپیس دے سام حام یاپیس دا دری بچی او داغی دری بی بیانے دام اخلاص کریم او نوح علیہ السلامو ایو داغه اهلی او ذاته کسان او ترکنا علی پری خدری موږ پدمانی پرستونو کې سلامن علا دا سلامن علا دا موږ خبر دیو جمله ترکنا د پارا مفول بی نا او ترکنا علی الاخرین ان دا خبره سلامن علا او یا سلامن وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِنَ اَسْسَنَا مفهول بیا حضب کئی پر ایخ او ما پا دمانی پروسنو کی سیپت اگه سیپت سو هو سلامون السلامون خبر دمتا موضو بیشو خوا او داو بیا دس سنانا بدلشی او مفهول بشی ترکنا وَتَرَقْنَا عَلَيْ فِي الْآخِرِنَ اَسْسَنَا هو سلامون اگه سنا سوا سلام او یا سلام او اعلانو خبر خبرشو دا جملہ دا ترکنا دا پر محفول شب مانا کی پری خواد امان پتبان دے پر رسولنو کے سو سلامن اعلانو سلام دی پنوح علیہ السلام دی توی سلام دعا دا دی سلام جواب نہیں سلامن اعلانو کې کسی سلام اردائی سلامن السلام علیکم سلام علیکم دیار قوی مومنین اغم دا سلام دے دعا الله دې پتاو سلام تیارولېږي د دې سلام جواب نشته یو دې سلام او تحيه مجاريږي چې سلام ورځي داږي جواب شته یو دې سلام په ترغیب ترغيب سرا فقل سلام علیکم هغه دې سلام ترغيب وای مؤمنان راشي ترغيب ولور کا او انداز سلام او دعاه نبی صلی الله علیه و آله جواب نشته باجی مشرکین خلق مغالطه کی ورده وره چې مړی جواب نور کیندا سلام به سه چی سلام جواب واجب نه نه ته بده پوه اشراکم دا نه سلام او دعا وای نبی صلی الله علیه و آله جواب نه و سلام علان وحن فی العالمین و علیه السلام سلام جواب که ای سو دی ته سلام او دعا وای ددی جواب نه مړو له دعاګان وختلی دا مقبرِ السلام سلام و دعا دیں مرل سواری بقنا واری وار بل سلام و تحیی دیں مجالیس اکم گوتا سوار دو داغی جواب شتا یو دے سلام و ترغیب کہ راتون کی رسرہ ترغیب وار کئی کہ مومنان راشن فقل سلام علیکم مولی ناس پر غلار سلام وار دے چلی اللہ پر مومنان راشن تبی سلام وار چوا حق خود مومنانو دے دے تو سلام و ترغیب ایمان آر کلے وارت ذکارو به اهلا و سالن مرحبا نو دغشان تو دار ارکلو هواه تخیراله اور تو زمانہ فراتلو خوشالی اختیار کا سلامن سلامتی یادی پنو حال سلام پر مخلوقات کی یقینا منغ دغشان بندور کو نیکانو تا دیو زمند بنی گانو چونشو نا سمنا ورتن الاخرین بی میډو وان من شيعتي يكن ند لدنا لابراهيم ابراهيم عليه السلام لدلذنه عليه السلام نا سوو ابراهيم لدلذنه كتبنا قلبي ا من اهل د اهل الدين د اهل الدين چې دا په طریقه او روانو ایزار بو کل راتوګو په درتاب قلب سليم پاغه زړه بچ سره ده شرک نہ سلیم مین الشرك بج سره ده شرک نہ کلا شویدو بازار خپلتا قون خپلتا ما ذا تعبودون ده سبندی کوئی عیف کنا لیاتن اذرو مزگار تذرو خلاصون کی بی ذا الله نہ تريدون غارد تاسو نجسے غمان تاسو رب العالمین بنظر نظرتن نو سوچو کو سوچ انوجوم په حقیقت د سورو کې په نظر نظرته په نجوم نجوم دو معنی سوچو کوه ابراهيم سوچ په حقیقت د اعلی هاودو کې دیو د سور باندې کواله نه کی سوچو کوه پتا سو دی باندې کوئی او دویم سوچو کوه ابراهيم سوچ جنو نجوم په کلام دای کې نجوم کلام ته وایي دای په کلام کې دای په کلام کې سوچ کوم دا او نو وقارې فنظران نظر تن نجوم سوچږي ابراهيم سوچ طاقت او الیاودای کین یا فنجوم په کلام دای کین وقارن جسقیم زیمه بیمار زیمه بیمار علا شرکیکم ساسو په شرک چتا دا نجوم دا الله سره شریک وای او ذیم اینی سقیم، زوین بیمار، من کلامی کم، ساسو دی خبرونا، چې تاسو شرک دا خبری کوئی، میلگا لاؤم درگا لما راکاغین پا دیبانی ناجوڑی ماں، دیتو ایلکی گی، توریہ، اغادیس کی چرای سلاسا کذیبات، ابراہیم دردرو گلی، دا اغین امراد دا دے، یعنی متقلیم دا سی خبرو کی، چی دا مخاطب پزام کتنی اوما نواغا سیشی، او متکلم تنبل مانو هغه څه ته وری اوي یو پای کې دا, إبراهيم دا پا دي ابراهيم عليه السلام د ان نسقیم نو هغه څه چې زو تاسو شرک نه جوړه ما هغه ته نه دا فهم کړ چې ده گویا کې په بیماری بيماري زهور نه معلوم وکړه دا زموږ په نظریاوې او پاک درشو موږ په حال د زهور نه او موږ خپل حال د زهور نه معلوم کړو ان نسقیم دې ته لګي چی دا سی کلام متقریم جکر کی چی متقریم تیو مانو آخلی او مخاطر تی بل مانی ارادی کی یو پائی کی مخی تیرشیو انبیاء کی بل فعلو کبیرو ابراہم علیہ السلام دا خیال لے چی کار کر دے چا چی کر او مشہر دا والا علیہ او داخلو خیالو کو چی دنیزبت د پیل کبیر تو کو چی کبیر دا کار کر لے درہم ابراہم علیہ السلام چی کلا خانت ته او د مصر بچا هغه پرله نور حضرت ساره جنهاله خدمت گور کوله هاجيره نو الله کی ابراهيم السلام ویلو چې دا حکومت په زما د بچی په لاس نی ابراهيم السلام سي هاذي اوخ دي چې ګله بچا ساره جنهاته متالبو کړو هاذي اوخ دي ابراهيم عليه السلام مطلب دا اعظم شان کې مسلمان را আজি مسی پیریما هغه دا خیال وکړي د اعظم خور دا سراس کذي بعد ما درې تورې ابراهيم عليه السلام یو مان اراده کړل مخاطب تنبر مان اراده کړي یو پای کې دادې فقال ان سفیم نوزیم بیمار ساسو بشیر یزیم بیمار من اجل کلامکم دو جده خبر وساس نه وارث دل د نشا کون کی فراغ الیتیم ورال ابراهيم عليه السلام فراغ معنا فمال پوڅو کوم معنا راغ راتل ماله کېدل فراغ, دیوتا نیوی فراغ نو ماله شو الیاو ديو تا نه یالا تا اے قرانک نه کوی سیدا سره چې خبره نه کوی خلاف اوږی چې خبره کوي تاسو خبر نشئ کوله فراغ الیم نو فرا علیم نو ماله سپید زر بمن الیمین وهل پتاقت خپ پتاقتی وال فقبل الین نو مخ خو خل کو ابراہیم علیہ السلام تزیفون جو تھے والی دیرتے ذرا نو یہ عطا دونا اے بندی کوئی داغیت استه گئی الله تعالی پیدا کړی تا سودرا امن ساسودرا نو وی راغ ابن له جوړ کړي تا بنیانن یو تشخانا جوڑکے دلدرا بنیانا تشخانا دا اور بلولو سے نوغر دلدرا پج اور کے میراد اکڑا پاغمان دا چل نوغر دول ما جو در زلیل اسفرین زلیل وقالا اویل ابراہم علیہ السلام زیمتون کیا پترف درم او کلک بکی ما زرا سیادین سیو سب بی تونی ما بکلک کی خپل دین باندې او په ہدایت پانی سیادين نو زرداک تقریبا په ہدایت او يروازه ما اراک مات نه کان نه زیر اور کووند لرا بي ولامن حليم پالک روان الک پوسو کو اسماعیل السلام نو ول په اسماعیل السلام باندې زیر ورکو کو من ول په اسماعیل السلام باندې زیر اولا ورکومنگا پاالک پوان حدیث کی راجی نبی علی السلام فرمائی اینم نو زبیحین دو زبیحین او اولاد ما سیرت دی منی شام نقل کردی چاہدو المطلب نظر من لیو کزما لز زامن اشون نظر پکی یو نظر کوم نو اللہ پاک چکله ځامن ورشوم نده قوراو اچولا قوراو اچولا سوالکو چ عبد الله دا زه قورافات دي شي دا اول خواږه ودرين الله الله ته چرګړه ابید عبد الله په نوم ما جو قوراو اچولا عبد الله ولس خان به مرګ کول چې د اوانو خې را وې چې علکم نو خې بد بدله رااخ نه پیرې خې واچو په پیر پیربان چې خ واچ خان سر شو خې د اوخان روو د شو او اوې بیا نظر کوو منخت کوم نو د دی وج نبی اسلام فرمل ا ن نو ذین زه دو ز حین ایا عبد الله چې داغه زفہی راځي وا او دیم اسماعیل چې هغه زفہی لپاره وایشه مراد د حلیم نوولام حلیم ني اسماعیل السلام دې زی اور اور کوما صبرناک سره نفلم ما بلغن نوار کله چوره سي سرا ده سایه لو ویلی برایم علیہ السلام اے بچو گیا یکنن زینم پا خوب کی چیزب حکومتا سوچو کمازا ترہ تسینے گورا دا انبیاء علیہ خوب دا وحی احکام القرآن نقل کردی مدارکم نقل کردی کنوز الحقائق جلدول یوصل سلی رشتہ مصفحی کی وحی چی خوب دا انبیاء دا وحی دیو جنا اسماعیل علیہ السلام پا دیو عمل کرلے عام خلک کداسه خوبینه غیر سے اعتبار نشته دانه چې خپل برا پر برابر ځلاله به یو سری خوب کیول چې د حیلت لري نه دانه چې به د حیل لازم شو خیرات کړل دا لازم نه دا نه خیرات لازم دي د عام خلکو خوبونه دا ځو نه دي او احتمال دا سیحت او غلطې دوانو په کې دي زه خو دم بیاو خو نه چې دغه منځلو د وحیدې لکه الله چورته وي کې څنګه سنگ څنګه یقیني او حقې د ز خو دم بیاو یقیني او حقې د بيده ثیا د مشرکانو دین اغه ټول په خو باندې بنا او خوب خو دلیل زونی دی غلی اعتبار نشتا خو دغ سره ارسي ني پاليا بطي او اسماعيل السلام اے بابا جی او کاه تا تو کوم شې نه میمان وَرَبَّكَ لَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ۖ وَلَمَّا أَسْلَمَ نَارَ كَلَا ۖ چي گردن کې خدابانو حکم دلاته وتل له الجبين او رايو غرزو اسماعيل عليه السلام پړمخ جبين جبين او مفردات دیمه راغې وي والجبهه تو موزي او سجود من الرأس جبهه دا سیج دے زیت او جبین دوانا طرفون دا جوبه یو طرف ہو بل طرف دلتے کی مراد د جبین ندا دے چی دے پڑھ مخی رو دا رکو تفسیر و اسمانی ہوئی دا تری قورت اسمائل علیہ السلام و خودا چی ما پڑھ مخی واچوا چی زمان پا مخدی نظر نلگی نو هوک می لای کی وبا کوتای ناراضی او کو تمه په ډډه باندې واچې نه بیا ځم مخ... باندې سن ضرورت لګي مخ... بیا په هوک می لای کوتای راشي دی وجه نه پړ مخزور زول ونادیناو او اسکر هندتا ابراهيم عليه السلام پس دفتر رویا تارشتیا کړه خپل خوب یقین منځه شان بدلور کو موحدین یا جننتا امتحان وکړه او فداینا او بځبهین عظیم قربان کړو موږ د اسماعیل السلامه مزبوح حل وای فدا یف دی دغه قاعده ده چې با د آخريږي په خدا باندې ا ب ابي او امي زمامور په دار دا قربان شسته نه با د آخري شب چا په خدا او ما بعد دبان اغا مفدا بیهی ما قبل دبان اغا مفدا بیهی مدخول دبان مفدایی او ما قبل مفدا و فدیناه بی زیبحین عظیم نو د زیبح عظیم دا مفدا شو قربان پرلیشه او د اسماعیلی اسلام مفدا شو دا دن قربان شو فداین او ناو فن ازیم او لوی مسبوحان موږ د قربان کړه دی ابي او امي زم ما مورف قربان شه مورف پلار مفدا شو او انتا مفدا بي شو انو دبا فدايف دې قاعده دا چې بعد داخلي مفدا باندې او ما قبل دبا اغه مفدا بهي معنا به څه کوي و پدینا بيزي فينظيم او لوي مزبوحه اسماعيل السلام نو قربان شو يو لوي گډ جنتي لراولې ګو او اسماعيل السلام هغه لال کو پادشو تفسيري جان به ام ارغان وزن را خړلې پاتركنه علي پره خوجم پدماني पुरुصونو کي سلام ني په ابراهيم عليه السلام او ذواشان یا تینان دیو زمندبان دی غانو مومنانو او زیور کړه مودلرا پیسه کله سلام نبی امین الصالحین خبر ورو كون کې ودنې کانونا او برکت مېچ والے پدمان دیو پیسه کله سلام او د اولاد دیو احسان كون کیو خک كون او کمه كون کیو ځان سره ښکارا بازو محسنینو دین په خپلو منلو نورتم رسوله بازی ظالمین کمکون کیو پک پل منلو خنور تینو رسولیں ولقد منن نائق انما ایسان کرد موسیٰ علیہ السلام پا حرون السلام موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام دائج بیانی د دا موسیٰ و دا حرون علیہ السلام و نجینا و ما خلاص کریو ما دیو درا قوم دیو درا دا مصیبت لوینا امداد مکردیو نو دا قوم زورو غالیب ور کرم موجوده کتاب المستبین روشن مستبین روخانه روشن وعده نامه په کتاب کې لرا پلا برابر او پره خو دې په یماني کور سنوي کې سلام جن سلام دی په موسا او هارون عليه السلام یقینا منګ دغشان په دور کو موحدین او تا یقینن د اضاણા ځونت بن دي ګانو مینان نو الیاس عليه السلام دا څه یې د ایلیاس علی السلام مخه 15 بیان شو د نوح علی السلام یې بیان شو ابراهیم دعا اسماعیل درې اسح سلور موسی 15 هارون شپږ د یووم شو ا ایلیاس علی السلام متا عاجز یو یقینا ایلیاس علی السلام د لوی ګلښونو اذ قال قومي كل شيء اخبر قوم تعالوا تتقون اے ځان ساتي شرک نه اتدون بالن قابل تاسو بال درگاه زرا مورخین لیکي بال زالو درگاهو سړي رشي غزا دنګو د دې څذور سو خدامو کیتان بابال بعد تن او او خبر می کولي مين جوران وبا خبر يا دولي او خل کو طيب يا چې بابا بيغا دا خبره کړلا تفسير قرت مين خلک د یاد دلان دي پندسم جيل يا ور سما صفحه کې يوصل ور سما صفحه کې وكانه شيطان او يدخل بال او يتكلم بشريعه تزولارته والسدنه يحفظونها ويعلمونها الناس <تصفيق> من جوارن و دا خبر یاد خلگو د به خودي بیغا بابا دا خبر کڑوا بابا بیگای شکران چارانوڑا بابے بیگا دا خبر کڑوا دا, دا گمراهی خبر و خلگو د نقل کولے او خلق بې بین گمراه کو شیطان کله کړه دا کار کین خبر نہ شیطان आवाज کین اور کړه دا خبر نوش پین رنا پور دشی کرته هاتفانا واذرشی کله خبر سوريشي سوتيروزي د ټول دا کار شیطان کوي دا دخل خدا کي دو خرابون دا 파را نو دا شان دا بال درگاه سرداکار کو شیطان به داخل شو خبري به کولی گمراي شکرانه پلان کي قبول شو شکرانه پلان کي رانه ور ادا دا کور نشو مین جو رانه تلک بابا به غیات کړی او شکرانه دیندرवाडी بابا دني ګيله کړل نه او شکرانه بال درغا پتذرون اپ رینداسو کیسه جوړون ګنا الله جرب تاسو دې درو د طارانو سوسونم بو پکذبو تذيبو خداون یقینن دې لموزرون حاضر شو دي مگر بندگان دا اللہ چونشوی پر اخوال ام پادمانی پر اسلنو کی سلام دی پا الیاس علی الیاسینو سلامتی دی پا الیاسوالو باندی الیاسین پا الیاسوالو باندی یقین مندوشان بدلوارکو موحیدینو تان یقینن دیوزن دا بندگانو مناننا او یقینن لوط علیہ سلام دا اتم حال بیانی درو تل السلام ایجس بیانی درو تل السلام یقینا لو تل السلام ذل کریشونو کرج اخلاص مون درا ا در په وंडा مگر یو بوډی فیل غابرینو د پاتیکزون کو نو بازاب ک بیا علا کر مارسونی او یقینن تاسو لتمرو نالهم زیتریږی پاوین مزبیهن په پاو خدا سار کین د سار وخت کې باند تیرې غي او پجو مان تاسو تیرې غي او وخت د سار کې او بیا په داغال لازمي زموږ د منورې نه په پنځم سټېشن باندې الحجر مقام راځي او داغه نیلاو طرف تا پنځش په ميله کې قومولو تروتې نجتا ز زہی رازئ نفدی مانتی روزئ یو غار زینم په 3 روزه دا غار لازم فرازئ دا تاسو په شریعان کې پروتئ وبن لیل او رازئ پر د شپه افلا تافیرون اداقل نه کارناله یقین یونس سره السلام د لګل شو نو سره السلام الله کوم تلګلئ نو کو مثلا ونمنلا یونس علیہ السلام خيالو کو چی از زمبر کو تمسل کو دیو نمنلا عذاب پراشی نو اوت نه دا یونس علیہ السلام اجتیاجی غلطی وا په دې باندې سماخذ نه دا ګناه دا دانش دان السلام ته ګناه نسبوت شي چې یونس علیہ السلام منصب رسالت کی کوتاهی کړو دا خبره غلطه دا معرف نقل کړدا اور سورت یونس کی او تفہیم تفہیم القران عبارت نقل کر لیں سورت یونس کی ذکر ہے دیونس علیہ السلام واقعہ راضی نای کی معارف نقل کرداو نو تفہیم عبارت نقل کر دیں چ موضوعی دا خبر کړل چ یونس علیہ السلام نا پمنصب علیہ السلام دی کچھ پوتا ہو گئے تھے دا کو تھے یا پوتا یا نو دوجین عذاب دی بیماری معارف رد کر لیں چ دا خبر سیندا دا امباله مسترانو کوتاي نه کیږي او پورو پورو دین رسول له دا هده پیغمبري او احتياجي غلطي وا پديمني مواخذه نه اي ای. اې زبقا کل چلاړو يل فنل مشون کيشته دي شيتا وصا ما نحسني وا چون نشد مينن متحزينو تبادي كن كون دغه فالتقموا الحوت ونئ کول رمای او دې ورډګ دغم ولولانو کچرنه ده د تسبيح یون کنا درنګ به تیر خړاو پکېټ رمای کله مې وسون ترځ وفرته چې چا کې توحید ورو دین الله داګه مدد امداد کړي پنواز ناو نور زمونږ لره بلارا وخالي میدان و سقیم و او سقيم او او سقیم دیو ب یعنی بدن نرم شوو تکه چې بو کې او م خډ کې افی سریو ن راډو کوون پهمانې شتن هغه وټ می یفتین د کدو د کدو بو ټیولې اصکو ځکه د من ماشي نه شي ک نه زږ دی ماشي ترږي نهدن د نرمو چې ماشن محکوش شي په هر نا لیون نظره لامیتی پین روته می ات زره ایک لاکھ یو لاکھ تا او یزیدون بلکی دل دا او د پاره ترقید دی بلکی زیات یذل یا او د تردید دی او د زام په اعتبار دو زام نو دی تردید په اعتبار دو زام نو دی او یا او فہمان تو او یزیدون او, او زیات یذل پامنو نیماند ورو دی خلفو په دمر کا پس تپ دین تپوس کر جون ال ربکل بنات استرب دو او دیولر دی الکان دا وزجر کئی زجر ور کئی مشرکین بیل او عجز بیان دی ملائکو چی ګور ان بیا الله تو متاز ملائکو الله تو متاز دی اما خلقن الملائکتا یا پیدا کړی دی منغام ملائکو لرا انا سن جنکئی او دیو حاضر خبردار یې نندې او پپو درغی نه کوئ پهلهله چې نبنیولی د الله یې نندې در رووج فل بااتې او بره پ الله جن کوي پلکانو ځان ل جن کوي ن لکان در کوئسی تاسو در را څنګه پ سره کوي پ ناخ لئ ستاسو د سلطان سلطانو موبینو د شتکاره ن راوړی د خپل کتاب کې چیرته اوس اړیکې او ګرځول دي مابین الله مابین نفرانو کې نسبمند اړیکې رشتہ دی بیا الله پاک ځان له پوه جناتو کې رشتہ کړل نه لوي وګرځول دي پمیند الله او پمیندو جناتو کې رشتہ نسب وګرځو رشتہ وګرځول و لقد علمت الجنته او په تحقيق په پیريان چې څنګه د دې حاضر شي پور کې پیريانو ته معلومه چې موږ اور تاسو او قد الله سره رښتوه نور ته وویل الله د اور خلاص او په رښتیدار دروغ سبحان الله نه پاکه ده الله اجازه تاغي نه چې بیان نه مگر بنديګان الله چونشي بندگان د الله چول شوي کم چې د الله بند گاندي په پیریانو کې او چون شويدي د به در ن خلاصسی د به جنت تهځې په انکم کوم یقین تاسو معتاب اوغا چې بندې تاسو او تاسو چې چا بندې کوئمانتون تاسو عليهی په خلاب د الله بے فاتی نے نو گمراہ کون کی چادرہ الا من مگر اسوک ب گمراہ کوئی وہ سوال جہنم چاغدن کې ذن کې جانم ته سماندا اے پیریانو تاسو با سو گمراہ کوئی چا زری گمراہ دی ازلی بدبخت دی نور تاسو سونه شي گمراہ کولے علیهما نہ په خلاف د الله زمير راجي دي الله تا نه تاسو بخی اللہ تعالی څوک په پیتنه کې اچون کې سو گمراه کې یا الہی کے زمين راجه عبادت تا نه تا سو دې بند زرا گمراه کون کې اے نه تا سو دې بند کون کې مگر هغه څوک چې دنه کېرون کې جانم تا هغه بنده به گمراه کوی چې ازلی بدبخت ده عام خلق نشي گمراه عام خلق الله په پا خپل پاس کې ساتي تا څو نشي ګمرا کوله ومان تماله نیتا سو دې بند زرا دې اب زرا بي فاطمه نه کیا چون کی مگر ا سو چا دنه كيلون کې جانم تا ا بغن کیا چون ا بغمرا کوي چې کم ازلي گمرا دي دایجز دو بيریا نو بیان شو بیا ایجز دو ملای کو بیانې ومان منا او نشته په من کې الله لهو مګ دغه د پااره مقامو معلومو زی معلوم د بند د بند زی معلوم ل چې پ کوو بندې کولاړ او یق منګه سبترون کې والله تا په داله نحنو مص یقی من ټول پاکی بیایانو د منږ د الله پاې بیایانو نوګورهڅچ الله بندې کې د الله پاې بیائ مونس گئی نا راه ما مجبوري نشي کېده هغه بنات الله نشي کېده وہ انکارو ال يقولون ذا زرقي مشرکین هتا وہ انکارو يقينا جدا مشرکین واي لو ان لنا اندنا كه من الصحاب من الاولين دولمبو نوو منګي باذ الله بنديگان الله چونشي په كفروبي انکارو کوي پیغمبرنا وسوف يعلمون الزردای چی دی پوشی ولا قد سبقتا بشارت ا یقینا مکی شعر حکم زمنگا بندگان زمون چون شولا چی یقینا دیمدار شعر ا یقینا زمنگا لخر لو مل غالبون دی دي زورا ور پتہ ولانم حتاهینا نو وا واو الزیونا تر سوخت پهوین واو رتنا مساجو پرو سو تر صبر و ابصرهم او و ارجونا تر سوته فوري وابصرهم او غورا د دې حالت او ابصر حالهم و سوف يسرون زيدوبني حال استا تبديو حال ویني تب او دیو استا حال ویني چه دیو hazardous حالات ده زابونو دي او استا حال دني جاتو د اخلاصي دي او به عذا نه زمن زمونږ په عذااب باندې استستااجونتللووار کو پهظ نظره ب سات نو کله چې چراغ عذاب ب ساتیم په غولیو کې دا تخیف دونیوي دنیا کې عذاب را کوشي پهظ نظره نو کله چې راشي اذا ب ساتیم په میدان نوی پهګولی وکې نو ډیر بد دی او سبا د روی شو و ارل دونه و ابسر او انتظار کوه زردہ و ابسر او د جوعقبتہ پس او فایو سیرونو زردہ چووینې دی عاقبت استه ته د جوعقبتوېنی دی وستہ عاقبتوېنی دغه مخ شو بیرو تکرار بره تاکید او دې موج اجازه چې اول عذاب د دنیا و او دا عذاب د اخرت دنیا دی د دنیای کوم دي حالوی حالو اخرت کوم دي حالوی نه نو ځکه دوه بار راوړم تکرار وکیا تکرار د پاره تاکید دی ظهورنا د غیلا او تصلی د نبی رسول الله یا اولنا عذاب د دنیا, و دا دنیا, و دا دنیا دا عذاب او د دې مراد عذابی اخرت نه مراد د اخرت په اخرت کې مهمه ني واو 0 پساو 50 نو حال زرد چوبې حال خپل يوي نه حال ستا سبحان ربه کا اخر کې دعو توحيد پاک دې غير قسمه ي صدرنا دار قسمه شريك نا رب دې دې عزتونو داغنه چي بيان مشرکان والسلامون او والسلامون او سلامتي ادا الله دا المرسلين صلى گليشو دا الله سلامت يا هغه پلي گليشو پام بيو دا والحمد لله دا الله مناسبت بنا الله غردين رب العالمين شرف دي مخلوقاته بعد کې ترقيږي